کلمت یې دشي من بل ځای زه انته کوست خوونو جنگو سنگرو توپ او thangو تیاراو دزيب جبهات دښمن ځای زه انته او دا جګړه دیوی خوونو دې پکې دزيب مې دې پکې وذلوي مې دې پکې اسره نوولوي مې دې پکې بمباروي او غو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 د خپل کاره ووزو د ما له کاره نه ی وتلی ما ته په کار تاتهزه یو مثال د طببی نوه یو هنندستانې شاعیر دی اکبر اللهه بادی نه وي ند پي په لې م دا د هنندستان د هندوستان چې د انګزانان پرته سرت لاندې په مغه شاع کوی اکبر اللهه با اوغ په داس ده کې زندگی کلل چې د هنندستان حکومت انګریزانان سره دغه د شااعري یو خاص ق دیغ سیاسی مفااحینو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 د خلکو دې بچو دې وزل نه بدی برنامې درنه فراون بدنام زکه چې بن اسرایلو بچان دې وزل اولديری وزل دا سبا باندې مخ خلاف را پورته نشي خو یې کډغه ته دم مكتب جوړ کړو یې حساب ورته جوړ کړو پامته نو ما هدا ورته جوړ کړو یې د سبا دې څخه خلاف نه پورته کېدل بلکې دا د اسرائیلي اکر و اردو کې اغوايي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 او خدا ترس مسلمان اغا با ده حاکم که اگه سه ده ملت به با فلاه و معلوم یو معلومه و کار ده ده ده ده ده او ده او ده سیاست اول <سؤال> حاکم تا گوه حاکم باز منگه یا مطلق العنان و بادشای حکومتونه با یا با انقلابی کودتای حکومتونه بای سنه بایی کودتای انقلابی حکومتونه کودتای بده مهانه بانه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 کل <سؤال> د کمونستانو په لاار کو د تا کوي کله د سانو پهم لاتر کو د تا کوئ کله د هننددوانو پهم لاتر کو د تا کوئ کله د د روانو پهم لاتر کو د تا د خارجي ملکوونو د استعمارري یوادونو پهم راست باې کو د تاګانې کلي د دو هم اول دوول پون شو دو همډول کو د تا حکومتتونونه دي در هم ډول په دی کې دمموکراتیک یا جممهری حکومتتونه دي په دی مع چې د ملت اکثریت به اوغ تاکي د ملت اکثریت به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 اکثریت دمر سره دمر کا له دام قانون ده په د مکوسي که به حق د تشري حق د سیادت حق د حق د حاکیت حق د نص به او عازل دا به د چا سره اکثریت سره یع د الاح په ایبانندې التهې اکثریت حاکم ده دا در هم دال دا حکومتتونونه دي او دا دری واره حکومتتون د اسلام د نظریه سره همخوا نه نه چې سیاست په د چې تا سر را شي او غریمون او تااس د داخلی سیاستونه او د ګونډانو سره سر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 یا کسیت توان بدات و شمشیر کسیده بالای سرمه ایستاده، حتما امیره قبول کنین یا خود امین مردم منطقه و مردم کشورهای اسلامی خودشان امین وضعیت را بسپیس میبرن، امی وضعیت را ایجاد کردن و از امین وضعیت حمایت میکنن. خودی مردم میکنن، هرو به خاطر اینکه فکرشان تغییر کرده، نظریهشان تبدیل شده اینها مغشوش شده در جنگ فکری، در نبرد نظریه و ایدئولوژی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 او كهغه دي بغرب قانون سازو اداره كي جورسي او ديادلته بمن تحمل شي داكم دي ها دخل لي خوكي قانون او دي غرب يعني دخل هواء هواء لي خوكي من المرض هذا من هواء وغاري تفهم من الغاري كويس من غاري اغه تم حلال وي ماشي نقوله تم حرام مولا ما هذا دي قانون قدا غير كي من تقاروا شي من القران حاكمه ولا حديثم حاكمه ولا اسلامي سيخة.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 می کمال قانون نهفته است خود چرا به قانون قانون اسلام است دين اسلام وبشر الوهیت و بشر مخلوق الوهیت و لله المثل الاعلى ما الله متعال مثال بیان نمیکنی لكن برای فهمانیدن مردم علما مثال بیان میکنن میگن یک کاشی یک فابریکا یک اختراع مثال یا یک تلویزیون مثال یا یک کامپیوتر مثال با همراهی این کامپیوتر با همراهی این اختعال با ها درست کردن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 تردی ور احوطه د دفاع او امنيت دګر د دفاع او امنيت په دګر کې د مسلمانانو وضعیت وګوریتاسې په اسلامي هوادونو کې فوج نشته کې نصته د دفاع ضرورت نشته کې نصته د فوجا په کې تقریبا ډیر دی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 د وی وطن دی خلکو دی ناموس <تصفيق> <باندو سنو> <تصفيق> دي دي او دی عزت ساتنه غواړی اغه باندې د شنو نه ده دی دین او د وطن دوخمنان دی دین او د وطن دوخمنان او د سولې دی امنيت دوخمنان اغه ته وای د سولې دی امنيت دوخمنان د افغانستان د سولې دی امنيت دوخمنان د افغانستان د حسین دوخمنان دی خلکو دوخمنان او اگر کله بل ځای راځي دلته خزل غړوی د اطیاقلن سړی سره نیواثت کوي په کورونو بمبارۍ کوي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 تبدیل در <سؤال> اعلان یا <سؤال> يو... يو... در فرهنګ وګوین در فرهنگ فرهنګ د فرهنګ د گر ما وزارت ته اتهالات فرهنګ درم یا نه درم <سؤال> <سؤال> لاری کنه مجلې له رو کنه لرم لرو. اخبارونه له رو کنه لرم اسلامي وهدوو نشته ماگان نشته ټلویزیون نشته کنه نشته ستاسو انټرنېټ نشته کنه نشته ټلایتون نشته کنه نشته تھیاترون نشته کنه نشته هر